Вже виграла, навіть більше, ніж могла припустити Моргнувши, Адам кивнув Можливо, його рука, що обіймала її талію, трохи напружилась А може, розум обманув Олівію, і це було лише вигадкою уяви Востаннє вона пила каву багато годин тому І тому ледь не задрімала, розслабившись і майже ні про що не думаючи А ти? Адам не дивився на неї Тобі була від цього якась користь? У її голосі пролунала надія Олівія запевнила себе, що таке враження склалося лише через те, що вона шепотіла. «Чи, може, ти хочеш завершити це раніше?» Якусь мить Адам сидів мовчки, а потім, якраз коли докторка МОЗ узяла мікрофон, щоб подякувати Томові і поцікавитись в аудиторії, чи є в когось запитання, Олівія почула його слова. «Ні, я не хочу, щоб наші вигадані стосунки скінчилися». У нього дійсно був чудовий запах, і чудовий, нехай трохи дивний і чорне почуття гумору. І так, відбув ще тим козлом, але з нею поводився доброзичливо, тож вона могла не дуже звертати на це увагу. Їй взагалі не було на що скаржитись, Олівія вместила зручніше і знову зосередила увагу на трибуні. Після лекції Олівія вирішила підійти до трибуни і подякувати Томові, а також поставити йому одне чи два запитання, на які вона і так знала відповіді. На жаль, з ним хотіли поговорити десятки людей, тож вона вирішила, що піздлабузництво не варте стояння в черзі. Тому вона попрощалась з Адамом, дочекалась, поки прокинеться Ань, розмірковуючи чи не помститися їй малюнком-членом в неї на обличчі, і повільно попленталась через усе університетське містечко до корпусу біології. Щоб скласти для Бентона той звіт, треба добряче попрацювати, чи не так? Достатньо. Для підтвердження результатів маю провести ще кілька контрольних досліджень. До того ж, є інші справи – консультації з помічниками професорів і презентації для Бостонської конференції ТРБН. Олівія відкинула голову назад, відчуваючи на шкірі тепло сонячних променів, і усміхнулася. Якщо я ночуватиму в лабораторії наступні два тижні, то якраз усе встигну. Принаймні, ТРБН – це те, що ти чекаєш з нетерпінням. Олівія кивнула. Вона не була фанаткою наукових конференцій, особливо враховуючи великі затрати на реєстрацію, самопоїздку і проживання, але разом з нею збиралася їхати Ань і Малкольм, тож Олівія смакувала, як вони всі разом ходитимуть вулицями Бостона. До того ж, під час академічних заходів із безкоштовним баром Неможливо було обійтися без внутрішньо-кафедральної драми, неодмінної розваги найвищого рівня. А я організовую агітаційну зустріч для вірос-жінок із НТІМ по всій країні. Я хочу, щоб аспіранти могли поговорити віч навіч із тими, хто подає документи для вступу, і запевнити їх, що вони, якщо вступлять до аспірантури, не почуватимуться самотніми. Ань, ти неймовірна. Ти неймовірна. Я знаю, Ан підморгнула Олівії та взяла її під руку. Ми можемо зняти один номер на трьох і отримати безкоштовні виставкові гаджети і разом наклюкатись. Пам'ятаєш, як на генетиці людини Малкон перебрав і почав бити випадкових перехожих, згорнутим у трубку плакатом. Що там відбувається? Олівія примружилась від сонця. На паркінгу корпусу біології було до незвичного багато автівок. Люди сигналили і виходили зі своїх автомобілів, намагаючись з'ясувати причину затору. Олівія і Ань обійшли вервечку авто і зрештою натрапили на групу аспірантів з кафедри біології. В одній з автівок розрядився акумулятор і тепер вона блокує виїзд. Грех, аспірант, який працював у лабораторії разом з Олівією, закотив очі під лоба і нетерпляче підстрибнув. Він показав на червону вантажівку, що стояла боком на найнезручнішому з поворотів. Олівія впізнала авто Шері, секретарки кафедри. «Мені завтра захищати дисертацію, мені треба додому готуватись. Це просто смішно, і якого біса Шері просто стоїть там і теревенить з Карлосоном? Вони хочуть, щоб ми принесли їм чай і огіркові сендвічі?» Олівія озирнулась, шукаючи очима Адама. «О, так, он де Карлосон», – промовила Ань. Олівія подивилась у вказаному напрямку і побачила, як Шеріф сідається за кермо, а Адам побіг довкола вантажівки. «Що він?» – Олівія не завершила фразу, Адам зупинився, поклав долоні на багажних авто і почав «штовхати». Під його Хенлі напружились біцепси. Було помітно, як під чорною тканиною перекочуються міцні напружені м'язи. Коли він підняв і перекотив вантажівку вагою в кілька тонн на найближче паркувальне місце, яке було далеченько. Вау! Шойно було переставлено вантажівку, як почулися оплески та свист. Кілька викладачів з кафедри неврології поплескали Адама по плечу, а автівки почали виїжджати з паркінгу. Ну, курва, нарешті! Олівія почула слова Грега, який стояв позаду нею, але не ворухнулась, відчуваючи невеликий шок. Вона зараз побачила галюцинацію, Адам дійсно зараз самостійно штовхав величезну вантажівку. Він був чужинцем з планети Криптон, що підробляє супергероєм. Ол, ну ж бо, поцілуй його. Олівія розвернулась, раптом згадавши про існування Ань. Що? Ні, ні. -ні. «Не буду, я щойно з ним попрощалася і… Ол, чому ти не хочеш поцілуватися з власним хлопцем? Ем... Я не те, щоб не хочу, просто… Чувіхо, він щойно штовхнув вантажівку, самостійно, угору схилу. він заслуговує, бодай, на поцілунок!» Ань підштовхнула Олівію і жестом показала їй іти. Олівія стиснула зуби і попленталась до Адама, бажаючи повернутися і намалювати на обличчі Ань щонайменше 20 членів. Може вона й справді підозрювала, що стосунки Олівії і Адама не справжні, а може просто примушування Олівії до дій дарувало їй неабияку насолоду. У кожному разі, якщо це є наслідком вигаданих фальшивих стосунків, що мали допомогти подорожі з її любовним життям, то можливо, Олівія зупинилась. Адам стояв, нахиливши голову. Його чорняве волосся прилипло до лоба, з якого він витирав під подолом сорочки. Це оголило шкіру на його торсі. І в цьому не було нічого непристойного, звичайний підтягнутий живіт звичайного хлопця. Але чомусь Олівія не могла відвести від нього погляд, ніби це був шмат італійського мармуру. І «Олівіє?» – промовив він, і вона миттю відвела погляд. «Дітько, він точно бачив, як вона на нього витріщалась. Спочатку вона примусила його до поцілунку, а тепер дивилась на нього, наче якась збочинка. «І... ти щось хотіла?» «Ні, я...» – вона відчула, як запалали щоки. Після штовхання вантажівки його шкіра теж почервоніла, а очі сяїли, і він здавався... «Що ж, принаймні, її поява його не розрятувала. Ань відправила тебе поцілувати». Він завмер, так і не витерши руки об сорочку. А потім у звичайній, нейтральній і малозрозумілій манері промовив «О». Адже ти ж штовхав вантажівку. Я, я розумію, як безглуздо це все звучить, знаю, але я не хочу, щоб у неї виникли якісь підозри. До того ж, тут багатько викладачів, які, можливо, потім розповідатимуть про бачені завідувачі кафедри. І таким чином ми вб'ємо двох зайців. Проте я можу піти, якщо ти… Олівія, все добре, дихай. Точно, так, чудова порада. Олівія зробила вдих, і це змусило її усвідомити, що на деякий час вона дійсно забула про необхідність дихати. Вона усміхнулася Адаму, який у відповідь, як і завжди, лише підняв кутики губу гору. Вона і справді почала звикати до нього, до його міміки, його розміру, його манери перебувати поряд із нею. «Ань спостерігає», – сказав він, дивлячись через голову Олівії. Олівія зітхнула і стиснула собі перенісся. Я навіть не сумнівалась, пробурмотіла вона. Тильною стороною долоні Адам витерпіщила. Олівія зніяковіла. То треба обійнятись чи як. ой. Адам подивився на себе і свої руки. Гадаю, ти не схочеш, я доволі брудний. Олівія, не замислюючись, оглянула його з голови до ніг його велике тіло, широкі плечі, те, як на скронях завивається його волосся. Він не виглядав брудним. Навіть для Олівії, яка ніколи не була прихильницею чоловіків, що майже весь свій час проводила в спортзалі. Він виглядав небрудним. Проте, може, їм справді не варто було обійматись, адже Олівія могла утнути якусь неймовірну дурницю. Вона має просто попрощатись і піти. Так, саме так і треба зробити. Однак промовила вона дещо цілком безлузди. «Тоді просто поцілуємося?» Почула свій голос і одразу ж забажала падіння метеорита на те місце, де вона зараз стояла, адже вона щойно попросила Адама Карлосена з нею поцілуватися. Що вона накоїла? Вона раптом з'їхала з глузду? Тобто не поцілуватися, як по-справжньому поцілуватись, поспішила додати вона. А як востаннє, розумієш? Здавалось, він не розумів. І це було цілком логічно, тому що той інший поцілунок був дуже схожим на справжній. Олівія намагалась про це не думати, але ці спогади просто спливали в неї в голові, коли зазвичай вона займалася чимось важливим, що вимагало від неї цілковитої зосередженості на кшталт імплантації електродів у підшлунково миші чи розмірковуванням над замовленням у шабвей. Інколи, намагаючись заснути, вона згадувала про це в ліжку І зрештою відчула збентеження, скептицизм і дещо інше Чого не бажала визнавати, ані зараз, ані коли-небудь, узагалі Ти впевнена? Вона кивнула, хоча впевненості якраз і не відчувала Ані досі дивиться? Він підняв очі Так, і навіть не намагається це приховати Я... Чому це для неї так важливо? Та якась знаменитість? «Ні, Адаме!» – вона показала на нього. «Це ти!» «Я?» – він здавався здивованим. «Хай там як, але ми можемо не цілуватись. Ти маєш слушність. Це буде трохи дивно». «Ні, ні, я не це мав на увазі!» Він витер рукавом з сорочки крапельки поту, що побігла в нього по скроні. «Ми можемо поцілуватись?» «О, якщо ти вважаєш, що... Якщо твоя подруга дивиться». «Так», – Олівія глитнула – але ми не зобов'язані. Знаю. Лише якщо ти не проти. Долоні в Оліві були вологими та липкими, тому вона потики витерла їх об джинси. І під цими словами я маю на увазі, якщо вважаєш це хорошою ідеєю. Це не була хороша ідея. Ця ідея була жахливою, як і всі інші її ідеї. Точно. Він подивився в той бік, де стояла Ань, яка, мабуть, фільмувала справжнє інстаграм-шоу. Тоді добре. «Добре. Він підійшов трохи ближче. І, ну, справді, бруду на ньому не було. Дослідження, як хтось такий спітнілий, хтось щойно штовхнув вантажівку, може так добре пахнути, треба додати в список тем для дисертації. Цим питанням повинні займатися найкращі вчені планети. «Чому б мені не...» Олівія прихилилась до нього і поклала долоню Адаму на плече. Вона піднялася навшпиньки і потягнулась до нього». Це не дуже допомогло, адже Олівія набагато менше за нього і не могла дотягнутися до його губ, тому вона оперлась об його руку і раптом усвідомила, що фактично обійняла його. «Дітько, вибач, надто близько я не хотіла». Вона саме збиралась договорити, але він скоротив між ними відстань і просто поцілував її. «Ось так просто. Це було трохи більше, ніж просто дотик». Він притиснувся до її губ своїми, а його рука обняла її за талію. Це був просто поцілунок але швидкий, і тому взагалі не зрозуміло, чому так калатало її серце, чи чому в неї в животі затріпотіли метелики. Приємно, але настільки приголомшиво і лячно, що Олівія вже через секунду ступила крок назад. Коли вона спустилась на п'яти, склалося враження, що на якусь мить Адам подався вслід за нею, намагаючись знову скоротити відстань між ними. Проте, коли отямилася, Адам трохи почервонілий, вивищувався над неї і швидко дихав. Мабуть, останні кілька секунд вона просто вигадала. Вона мала відвести від нього погляд, зараз же, і йому треба було зробити те саме. Тож чому вони не зводили одне з одного очей? Добре, – процвірінькала вона, – це, еммм, спрацювало. Адам у відповідь лише стиснув зуби. Що ж, я піду до, еммм… Вона показала великим пальцем позаду себе. Ань? Так, так, до Ань. Він глитнув. так, добре. Вони поцілувалися, вони поцілувалися двічі, двічі. На те, щоб вона рахувала, яка різниця, але двічі, плюс коліна, сьогодні, хоча це теж не мало значення. Що побачимось так, наступного тижня. Перш ніж опустити руку, він торкнувся своїх губ. Так, у середу. Сьогодні був четвер, отже їхня наступна зустріч буде через шість днів. І це було добре, і для Олівії також. Яка різниця, як часто і коли вони зустрічатимуться? Так, зустрінемось наступної се. Із... Гей, а як щодо пікніка? Пік... о... Адам закотив очі і знову став таким, як зазвичай. Так, той... на мить він зупинився, той пікнік. Вона всміхнулася. Так, у понеділок. «Знаю», – зітхнув він. «Ти ж збираєшся піти?» У його погляді читалось. «Не можу сказати, що в мене є вибір, але краще б мені всі нігті повисмикували обценьками. І я збираюсь туди піти», – засміялась Олівія. «Ну, хоч так. Ти запрошуватимеш Тома?» «Можливо. Йому дійсно подобається спілкуватись з людьми». «Добре, я матиму можливість з ним поговорити, а ми з тобою – показати завідувачеві кафедри, які між нами міцні й чудові стосунки. Ти будеш схожий на безкрилого птаха, жодної можливості кудись подітись». «Чудово, я візьму із собою фальшиве свідоцтво про шлюб і нібито випадково покладу поряд із ним». Олівія засміялась, помахала на прощання рукою і побігла до Ань, бо більше витерла губи тильною стороною долоні, намагаючись терти спогади про їхній з Адамом, доктором Адамом Карлсоном, другий поцілунок, який, до речі, теж був чудовим, навіть якщо все скінчилось дуже швидко це було не Що ж, промовила Ань, засунувши телефон у кишеню. Ти справді обіймалася з професором Адамом МакАртуром Карлсоном на очах у всієї кафедри біології. Олівія, піднімаючись східцями, закотила очі. Гадаю, його друге ім'я ти вигадала. І ні, не обіймалась. Але було помітно, що тобі цього хочеться. Замовкни. І взагалі, а чого ти витріщалася? Неправда. Я просто подивилася, як він над тобою нависає, а потім просто не могла відвести погляд. Олівія пирхнула і підключила навушники до телефона. «Так, звісно. Ти йому подобаєшся, ураховуючи, як він дивиться. А тепер я дуже голосно слухатиму музику і не чутиму тебе. На тебе». І лише через кілька годин вдумливої праці над звітом для Тома вона пригадала, що на її згадку про пікнік відповів Адам. «Ну хоч так». Олівія нахилила голову і тихенько всміхнулася. «Розділ». Сьомий. Гіпотеза. Між кількістю налитого в моїй долоні сонцезахисного крему і моїм бажанням убити Ань визначатиметься суттєва позитивна кореляція. Звідь для Тома був готовий десь на третину і складався з 34 сторінок, написаних в Arial 11 кегелем без вирівнювання. Була 11 година ранку, а працювати Олівія розпочала ще о 5 Аналізуючи зразки пептидів, вела протокольні записи і дрімала, поки працював апарат ПЦР-аналізу. Саме тоді до лабораторії ввірвався розлючений грех. Бачити його таким було незвично, але не так, щоб дуже незвично. Грех був емоційним, до того ж спалахи гніву в напівгромадських місцях були невід'ємною частиною аспірантури і зазвичай з таких причин, які сторонню людину лише б насмішили. Вони в четвертий змушують мене переписати вступ, за потрібний мені папір тепер треба платити. Я був на консультації у своєї наукової керівниці та випадково назвав її маму. У Грегої Олівії науковим керівником була докторка Аслан, тому вони спокійно працювали разом, але близько не товаришували. Олівія сподівалася, що обравши своїм науковим керівником жінку, зможе уникнути багатьох неприємностей, з якими вантім стикалося багато жінок. Але, як виявилось, у її лабораторії працювали лише чоловіки, і це позбавило атмосферу деякої ідеальності. Тому, коли Грег гупнув дверима і збурнув теку на своє робоче місце, Олівія розгубилась і не знала, що робити. Вона спостерігала, як він сів і почав лаятись. Інший аспірант на ім'я Джейс підійшов до нього і поплескав Грега по спині. Олівія кинула довгий погляд на свої зразки РНК, потім підійшла до Грега і запитала, що сталося. Вона очікувала почути щось на кшталт «Мій реагент зняти з виробництва, або значення Пі дорівнює 0,06, або ж аспірантура була помилкою, а тепер надто пізно щось міняти, тому що від неї залежить моя самооцінка, і тому якщо я все полишу, вона розіб'ється вщент. Але натомість прозвучало «Твій дурнуватий хлопець, ось що сталося». Їхні з Адамом вигадані стосунки тривали другий тиждень, тому Олівія вже не лякала, коли хтось називав його її хлопцем. Але вона настільки не очікувала цього від Грега, що не втрималась і перепитала. «Що?» «Карлосен?» Він виплюнув його ім'я, наче прокляття. «Ой, він входить до Грегової дисертаційної ради», – спокійно пояснив Чейсь, намагаючись не дивитись на Олівію. «Так, дійсно». «Це може бути погано, дуже погано!» «То що сталося?» «Він мене завалив!» «Чорт!» Олівія прикусила нижню губу. «Грего, мені шкода!» «Це відкине мене далеко назад, щоб переробити, знадобляться місяці. І все через Карлосонові причіпки. Я взагалі не хотів, щоб він був у тій раді. Але докторка Асланна полягала. Вона обожнює його дурні обчислювальні техніки». Олівія вкусила себе за внутрішню поверхню щоки, намагаючись дібрати правильні слова, але марно. «Мені дуже шкода». «Олівія, ви з ним розмовляєте про всю цю дурню?» Зненацька запитав Чейсь, підозріла її розглядаючи. «Він не казав, що збираються завалити Грега?» «Що? Ні, ні, я...» «Ми розмовляємо по 15 хвилин раз на тиждень. І так ми цілувались двічі, і я сиділа в нього на колінах лише раз». А оце це все, і взагалі Адам не дуже балакучий Мені б хотілося розмовляти з ним більше, адже я взагалі нічого не знаю А хотілося б знати бодай щось Ні, він про це не розповідає, гадаю, це було б проти правил Боже, грех ударив долоною по лабораторному столі, змусивши її підстрибнути Він хрінів козел, якийсь садистський шматок лайна Олівія відкрила рота, щоб... що? Захистити Адама? «Так, він козел. Вона бачила його таким, справжнім лайном. Можливо, не останнім часом і не поряд із нею, але якщо б вона захотіла порахувати ті рази, коли він доводив інших до сліз, що ж, їй знадобилися б пальці і на руках, і на ногах. І, можливо, ще треба було б позичити в Чейза». «Він пояснив, чому? Що тобі треба виправити?» «Все!» Він хоче, щоб я повністю поміняв свою контрольну групу і створив додатково, а це в десятки разів збільшить трудомісткість проєкту, і те, як він розмовляв, з почуттям власної вищості, він такий самовпевнений. Що ж, новиною це не було, Олівія, намагаючись не зітхати, почухала собі потилицю це відстійно, мені шкода, ще раз повторила вона, не знаючи, що ще можна додати. Ну так. Він став, обійшов своє робоче місце і наблизився до Олівії. «Так, тобі має бути шкода». Вона завмерла, певно, їй почулося. «Що, вибач? Ти його дівчина?» «Я... насправді ні, але навіть якби вона й була нею...» «Грего, я лише зустрічаюся з ним. Я не він. Який я маю стосунок до...» «А ти не заперечуєш, коли він так поводиться, як гівнюк, що насолоджується владою. Тобі взагалі до стобісового батька байдуже, як він поводиться з іншими. Інакше тобі навіть стояти поряд із ним було б неприємно». Під його натиском вона ступила крок назад. Чесь підняв руки в миротворчому жесті і став між ними. «Гей, нумо, нумо не…» «Грего, це не я тебе завалила». Можливо, але тобі байдуже, що твій хлопець нажахав половину кафедри. Олівія відчула роздратування. Це неправда. Я здатна розрізняти своє професійне і особисте життя. Тому що на всіх, крім себе, тобі начхати. Це нечесно. Що я повинна була зробити? Заборонити йому завалювати людей? Заборонити йому? – пролепитала Олівія. Грего, чому ти вважаєш, що Адам тебе завалив? «О, Адам, так?» Вона стиснула губи. «Так, Адам, а як ще мені називати свого хлопця, щоб тебе втішити? Професор Карлсон? Якби ти хоч трохи цінувала інших аспірантів кафедри, то просто послала б свого бісового хлопця якнайдалі». «Як ти хоч розумієш, що ти верзеш?» Завершувати фразу вже не було сенсу, адже Грех, рюкнувши дверима, вибіг із лабораторії, вочевидь не зацікавлений у подальших словах Олівії. Вона провела долоною по обличчю, не розуміючи, що зараз відбулося. «Він не… насправді він не це мав на увазі, принаймні про тебе», – промовив Чайсь, чухаючи потилицю. Чудове нагадування про те, що впродовж цієї сутички він стояв поряд, і його місце було в першому ряді п'ятнадцять хвилин, і про це дізнається вся кафедра. Грего треба закінчити аспірантуру разом із дружиною цією весною, щоб вони разом пішли до постдокторнатури. Розумієш, щоб їм не довелося мешкати окремо? Олівія кивнула. Вона не розуміла, але могла уявити потроху її гнів почав ущухати. Так, звісно. «Образи мій бік аж ніяк не допоможуть йому прискорити роботу над проєктом», – подумала вона. Чей зітхнув. «Нічого особистого, але ти теж зрозумій, наскільки ми всі здивовані. Адже, Карлосон, можливо, по роботі ти з ним і не стикалася, але ж ти маєш знати, який він. Чи не так?» Вона не знайшлася з відповіддю. «А тепер ви зустрічаєтесь і…» – чей нервово усміхнувшись, сміхнувшись, з «Я не кажу, що тобі треба пристати на якийсь бік». Хоча іноді так і справді може здаватися, чи не так? Упродовж усього дня слова Чайза не полишали її голови. Олівія розмірковувала над тим, коли проганяла свою мишу через експериментальний протокол і коли намагалася вирішити, що робити з тими двома винятками, які ускладнювали інтерпретацію її роботи. Вона розмірковувала над ними, повертаючись додому, а гарячий вітер зігрівав її шкіру. І коли їла два шматочки найсумнішої піци. Малкольм уже кілька тижнів намагався дотримуватись здорового способу життя. Це було якось пов'язано з культивуванням мікробіому кишечника і відмовлявся погодитись, що цвітна капуста – це не смачно. З-поміж усіх її друзів від поведінки Адама постраждали Малкольм і Джеремі, але коли їхній шок від новини про стосунки минув, вони продовжили спілкуватись з Олівією, як і раніше. Її не надто непокоїла думка інших аспірантів, адже вона завжди була трохи одиначкою, та й непокоїтися з приводу думки людей, з якими вона майже не спілкувалася, вважала марнуванням часу і сил. Тому, може, грех зрештою таки мав рацію. З Олівією Адам поводився добре, то невже вона ставала поганою людиною лише через те, що приймала від нього допомогу, коли він кепсько ставився до інших? Олівія вляглася на незаслане ліжко, вдивляючись у зірки, які сяяли у темряві, що були там відтоді, коли вона позичила у Малкольма драбинку і обережно наклеїла їх на стелю. Біля вікна одна велика комета вже трималася поганенько і будь-якого дня могла впасти. Вона скотилася з ліжка і, не дозволяючи собі замислитись, почала не по кишенях, скинутих джинсів у пошуках телефона. Вона жодного разу ще не зв'язувалася з Адамом за тим номером телефону. Телефону, яка отримала від нього кілька днів тому На випадок, якщо щось станеться або тобі знадобиться відмінити зустріч Це швидше за емейл e Коли вона натиснула на синю іконку біля його імені з'явився білий, чистий екран без історії попередніх повідомлень Від цього Олівія занервувала і почала набирати текст лише однією рукою а на другій гризла ніготь Олівія, ти щойно завалив Грега? Адам ніколи не сидів у телефоні Ніколи. Усі ті рази, коли Олівія була поряд із ним, він ніколи не перевіряв його, хоча зважаючи на розмір його лабораторії, він ще хвилини міг отримувати десь 30 емейлів. Чесно кажучи, вона навіть не знала, чи є в нього телефон. Може, він був дивакуватим, сучасним хіпі, з ненавистю до технологій. Може, він дав їй свій робочий номер і саме тому сказав, що вона може телефонувати. Може, він взагалі не знав, як надсилати повідомлення, а це означало, що на його відповідь годі й чекати. Її долоня завідбрувала. Адам. Олівія. Вона усвідомила, що отримавши Адамів номер, вона забула дати йому свій. А це означало, що він міг не зрозуміти, від кого те повідомлення. І те, що він правильно здогадався, казало майже про надприродну інтуїцію. А що б йому? «Олівія, так, це я. Олівія, ти завалив Грега Коена?» «Я зустріла його після захисту. Він був дуже засмучений». «На мене. Через тебе, через ту дурню, якою ми займаємося». Адам відповідав через хвилину, за яку Олівія встигла уявити, як він пригадує весь той біль, який завдав Грегорові, і зловтішно хихикає, а потім прийшла відповідь. «Адам, я не можу обговорювати з тобою дисертації інших аспірантів». Олівія зітхнула, обмінявшись поглядами з плюшовою лисицею, подарованою Малкольмом на честь зданих кваліфікаційних іспитів. «Олівія, я не прошу тебе щось розповідати». Грег уже все розповів, а оскільки я твоя дівчина, то дісталося й мені. Олівія. Дівчина в лапках. Внизу екрана з'явилися три крапки, потім вони зникли і з часом з'явилися знову. І нарешті телефон Олівії завібрував. Адам. Рада не завалює студентів, вона завалює їхні проєкти. Вона пирхнула, бажаючи, щоб він почув це. Олівія. Так, дійсно, скажи це Грегові. Адам. Я й сказав, я пояснив недоліки його дослідження. Коли він доопрацює свій проєкт, я підпишу його дисертацію. Олівія. Отже, ти визнаєш, що завалив його саме ти? Олівія. Чи хай там як завалив його проект. Адам. Так, на цьому етапі його проєкт не має наукової цінності. Олівія прикусила себе за внутрішню поверхню щоки і, дивлячись на телефон, замислилася, чи взагалі варто продовжувати цей діалог. Може те, що вона хотіла сказати, було занадто, а потім згадала нещодавну сутичку з Грегом про бурмотіло та пішло воно, і написала. Олівія, може треба було висловити свою думку трохи інакше? Адам, навіщо? Олівія, щоб він так не засмучувався. Адам однаково не розумію. Олівія, серйозно? Адам, хвилювання про емоційний стан твоїх друзів не входить до моїх робочих обов'язків. Це аспірантура, а не початкова школа. Доки він планує займатися наукою, негативні відгуки будуть для нього звичною справою. І його ставлення до цього – це його проблема. Олівія, але ти міг хоча б спробувати не насолоджуватися його провалом. Адам, це ірраціонально – його проєкт потребує переробки, лише через те, що інакше він провалиться. Відгуки, які надали і я, і інші члени Ради, лише дадуть змогу йому не зазнати поразки. Як науковець, він і досі розвивається, тож йому треба цінувати відгуки, а не засмучуватись через них». Набираючи відповідь, Олівія всміхнулася. «Олівія». Ти маєш знати, що завалюєш набагато частіше, ніж інші. Ти критикуєш дуже жорстоко, на кшталт «Негай не йди геть з аспірантури і ніколи не повертайся». Ти ж знаєш, яким тебе бачать аспіранти. Адам, не знаю. Олівія, ворожим, неприязним. І це ще м'яко кажучи, що Олівія хотіла сказати – «Ти гівнюк, лише я знаю, що ти можеш бути іншим, і не розумію, чому ти ставишся до мене інакше. Я для тебе ніхто, і коли ми разом, у мене постійно виникає якесь відчуття, що тобі просто підсадили іншу особистість». Моготіння трьох крапок внизу екрана тривало 10 секунд, 20, 30, хвилину. Олівія перечитала своє останнє повідомлення і захвилювалась, що не стало воно останньою краплею. Може, вона дійсно зайшла надто далеко. Можливо, він зараз нагадає, що до їхньої угоди не входило терпіти образи після сьомої вечора. І цієї ж миті нове повідомлення заповнило весь екран. Адам Олівія, я виконую свою роботу, і в мої обов'язки не входить надавати відгуки в приємній для всіх формі, чи не про самооцінку аспірантів. Моя робота полягає в тому, щоб виховати кваліфікованих дослідників, які не публікуватимуть непотрібне чи шкідливе лайно, Здатний гальмувати нашу галость. У науці і без цього повно жахливих статей і посередніх учених. Мені байдуже, як ставитимуться до мене твої друзі. Головне, щоб їхня робота відповідала стандартам. Якщо вони захочуть піти лише через те, що не все відповідає їхнім бажанням, нехай. Стати справжнім ученим дано не кожному, тож усіх інших треба відсівати». Вона дивилась на свій телефон і ненавиділа те, яким бездушним і черствим було його повідомлення. Проблема полягала в тому, що Олівія чудово розуміла Грега, адже сама була на його місці. Можливо, не через Адама, але весь її досвід в ентім був пронизаний сумнівами в собі тривогою і відчуттями власної неповноцінності. Упродовж двох тижнів перед кваліфікаційними іспитами вона майже не спала і часто думала, чи не завадить її кар'єрі страх перед публічними виступами. І щоразу відчувала себе найбільшим йолопом споміж усіх присутніх. Але також увесь свій час і сили вона витрачала на те, щоб стати найкращим ученим, прокласти собі шлях і досягти бодай чогось. Сама думка про те, що хтось завалить її роботу і почуття, які це спричиняло, змусила її відповісти надто емоційно. Олівія: "Та пішов ти, Адаме". Вона одразу ж пожалкувала про ці слова, але перепросити чомусь не змогла. Приблизно через 20 хвилин вона усвідомила, що Адам так і нічого не відповів. У верхній частині екрана з'явилось попередження, що акумулятор її телефона розряджено. Олівія глибоко зітхнула, підвелася з ліжка і почала шукати зарядний пристрій. А тепер праворуч. Буде зроблено. Малкольм увімкнув поворотник. Звук клацання наповнив маленький автомобіль. Повертаємо праворуч. Ні, не слухай Джеремі, повертай ліворуч. Джеремі нахилився вперед і стукнув Ань по руці. Малкольме, довірся мені. Ань жодного разу не була на фермі, повертай праворуч. Згідно Google Maps треба ліворуч. Google Мепс помиляється. І що мені робити?» Малкольм зробив гримасу, дивлячись у джеркало заднього огляду. «Ліворуч чи праворуч? Ол, що обрати?» Олівія, яка сиділа на задньому сидінні, підняла очі і знизила плечима. «Спробуй праворуч, якщо помилимося, просто розвернеш авто». Вона кинула на Ань вибачливий погляд, але вони ж Джеремі були надто зайняті висміюванням одне одного. «Ми так запізнимося. Боже, ненавиджу ці дурні пікніки, скривився Малкольм. Ми вже, Олів'я подивилась на годинник, запізнюємось десь на годину. Гадаю, що 10 хвилин погоди вже не зроблять. Я лише сподіваюся, щоб вони не встигли все з'їсти. Опродовж останніх двох годин її шлунок не припиняв буркотіти, і це вже мали помітити всі в машині. Минули три дні після її сварки з Адамом, тому їхати на пікнік Олівії не дуже й хотілося. Краще було б залишитись в лабораторії і зайнятися тим, що вона робила всі вихідні, ігнорувати той факт, що вона без жодної підстави послала Адаму. Вона могла б попрацювати над звітом для Тома, який виявився складнішим і більш трудомістким, ніж очікувалося. Можливо, через те, що Олівії не полишала думки про те, що поставлена на кін, вона знову і знову проводила додаткові аналізи і прискіпливо розмірковувала над кожною фразою. Але в останню хвилину згадала, як обіцяла Адаму, підготувати ціле шоу для завідувача кафедри. Відступити зараз було б нечесно, особливо враховуючи той факт, скільки він доклав зусиль, щоб допомогти їй обманути Ань. Звісно, ймовірність того, що він більше не захоче мати з Олівією нічого спільного, теж існувала. «Малкольме, не хвилюйся», – промовила Ань, – «ми доїдемо попри все. Якщо хтось спитає, можемо сказати, що на нас впав гірський лев». «Боже, ну чому так спекотно?» «До речі, я взяла сонцезахисний крем, СПФ 30 і 50, і ніхто нікуди не піде, доки ним не намажеться». Олівія і Джеремі, який сидів з нею на задньому сидінні, приречено поглянули одне на одного, добре пам'ятаючи про одержимість ансенсу захисними кремами. Коли вони нарешті приїхали, пікнік був уже в розпалі, І як на більшість наукових заходів із безкоштовною їжею людей було вдосталь. Олівія швидко підійшла до столів і помахала докторці Аслан, яка з іншими викладачами сиділа в тіні гігантського дуба. Докторка Аслан помахала їй у відповідь, певно із задоволенням переконавшись, що її повноваження поширюється на те, щоб забрати вільний час у своїх студентів, які в лабораторії вже проводять по 80 годин на тиждень. Олівія, намагаючись не виглядати розсердженою, вичувала із себе усмішку та схопила грону білого винограду і, кладучи в рот по одній ягоді, почала озиратись навкруги. Ань мала рацію, цього року вересень був напрочуд спекотним. Людей було дуже багато і кожен насолоджувався погодою. Сиділи в шезлонгах, лежали на траві, ходили до стайні і виходили з неї. Дехто їв з пластикових тарілок неподалік від головного будинку, а інші об'єдналися в три групи і грали в ігри. Вподобу волейболу, коли гравці утворюють коло, у футбол і щось із фрисбі, яку перекидало десяток напіводягнених гравців. «У що вони взагалі грають?» – запитала Олівія в Ань. Вона помітила, як доктор Родрігес атакує когось із кафедри імунології і озернулась на майже порожні столи. Вигляд залишків їжі зможе в її скривитись. Олівія мріяла про сендвіч, пакет чипсів, що завгодно. «Може, але мат фрисбі? Не знаю. Ти нанесла сонцезахисний крем? На тобі лише майка і шорти, тому обов'язково треба намазатись». «А це ви, американці, і ваша подоба спорту!» Олівія взяла ще винограду. «На мою думку, навіть у Канаді є турніри з «Алемат Фризбі». А знаєш, що не вигадка?» «Що?» «Меланома! Нанеси на себе сонцезахисний крем!» «Обов'язково, матусю!» – усміхнулася Олівія. «А можна спочатку поїсти?» «Що? Нічого не лишилося? Хоча отам є кукурудзяний хліб!» «Чудово! Передай, будь ласка. Гей, кукурудзяний хліб не їжте, Джеремі постав між Олівією і Ань. Джерс сказала, що персокурсник із фармакології начкав на кожен шматочок. Де подівся Малкольм? Паркується. от, чорт. Олівія подивилася на Ань, схвильована нотками стурбованості в її голосі. Що? Просто чорт. Так що? От, чорт. Ти вже це казала. Тому що, от чорт. Вона подивилась навкруги, намагаючись зрозуміти, що відбувається. «Що? О, он де Малкольм. Може він знайшов хоч трохи їжі?» «Це що, Карлсон?» Олівія вже йшла до Малкольма, щоб знайти щось їстівне і пропустити це безглуздя і сонцезахисним кремом, але почувши ім'я Адама, приросла до землі. А може це було не через згадування його імені, а через те, яким тоном воно було сказане? «Що? Де?» Джеремі показав на в алемат фризбі. «Це ж він? Без сорочки!» «От чорт!» – повторила Ань. Її словниковий запас став напрочуд обмеженим, особливо враховуючи її 20-чимось років освіти. «Це що, 6 кубиків?» «А може й усі 8?» – зморгнув Джеремі. «А ці плечі взагалі справжні?» – спитала Ань. «Може йому робили операцію для збільшення плечей?» Мабуть, на це він і витратив грант МакАртура, додав Джеремі. Я навіть не думав, що такі плечі існують. Боже, це що, його грудна клітка? Малкон поклав підборіддя Олівії на плече, і коли він завалював мою дисертацію, це все ховалось під його сорочкою? Ол, чому ти не казала, що в нього такі м'язи? Олівія стояла мовчки, її ноги приросли до землі, а руки безсило опустилися. Тому що я не знала, я навіть не здогадувалася, ну, може трохи з того часу, коли побачила, як він штовхнув ту вантажівку, хоча і щосили намагалася про це забути. Неймовірно, Ань схопила Олівію за руки і налила в її долоню божевільно велику кількість крему. Ось, нанеси на плечі і на ноги, також на обличчя. У тебе, ластовинко-макластовинко, ластовинко, має бути високий ризик виникнення на шкірі всілякої гідоти. Джер, це й тебе стосується. Олівія заціплено кивнула і почала обмазувати себе кремом. Вона вдихала запах кокосової олії, намагаючись не думати про Адама і про те, що в нього справді така зовнішність, звісно, виходило не дуже. І це дійсно підтверджено дослідженнями? «Ммм?» – не зрозуміла Аня, намагаючись зібрати волосся в пучок, взаємозв'язок між ластовинням і раком шкіри. Не знаю, повинні бути. «Дійсно, тепер і мені цікаво. Постривай, а вайфай тут є?» «Ол, у тебе є інтернет?» Олівія витрила руки майже чистою серветкою. Мій телефон залишився в Малкольма в автівці. Вона відвернулася від Ань і Джеремі, які вдивлялися в екран айфона Джеремі, і поглянула на групу «Алемат фризбі». 14 чоловіків і жодної жінки. Мабуть, це якось пов'язано з загальним надлишком тестостерону в програмах «ЕНТІМ». Половину гравців становили викладачі та поздоки, а також Адам і Том, і доктор Родрігес і ще кілька представників кафедри фармакології. Усі з однаково оголеним торсом. Хоча ні, не однаково. Однакового з ним в Адама нічогісінько не було. Олівія себе не впізнавала. Чесно, кількість хлопців, яких вона вважала привабливими, можна було порахувати на пальцях однієї руки. Точніше, достатньо було лише одного пальця. І саме цієї миті означений хлопець побіг до неї, тому що Том Бентом, благослови його Боже, кинув фрисбі занадто незграбно. І тепер вона валялася в траві за 10 кроків від Олівії. І виявилося, що Адам без сорочки був ближчий, ніж інші. «О, ти тільки поглянь на цю статтю!» схвильовано вигукнув Джеремі. Халесі зі співавторами 2013 рік – це метааналіз, шкірні маркери, фотоушкоджень і ризику базально-клітинного раку у епідеміології раку, його біомаркери і профілактика. Джеремі тиснув її кулаком. Олівія, ти взагалі слухаєш? Ні, вона не слухала. Їй просто хотілося промити собі мозок і очі від вигляду її несправжнього хлопця і раптового відчуття жару в животі. Олівія мріяла опинитися в будь-якому іншому місці, або тимчасово осліпнути і оглухнути. Послухайно, сонячне лентиго має слабкий, але позитивний взаєм'єн зв'язок із базально-клітинною карциномою. Зі співвідношенням близько 1,5. Так, мені це не подобається. Джеремі, потримай телефон. Олівія, візьми ще сонцезахисного крему. Ось, SPF 50. Гадаю, це те, що треба. Олівія відвела погляд від Адама, який тепер був надто близько, і розвернувшись, підійшла до Ань. «Постривай, я вже мазала!» «Ол!» – сказала Ань тим розважливим материнським тоном, яким завжди розмовляла з Олівією щоразу, як та спотикалася чи зізнавалася, що її порція овочів переважно складається з картоплі фрі, або коли вона прала білі речі разом із кольоровим. «Ти чула про дослідження?» «Нічого я не чула, та й ти теж. Ти просто прочитала один висновок з однієї абстрактної та...» Ань одразу вхопила долоню Олівії і налила, здається, півгалона крему. Його було так багато, що Олівія навіть мусила підставити другу руку. І тепер стояла там як цілковита ідіотка з витягнутими, як у жебрачки, руками, повними сонцезахисного крему. От і чудово. Ань усмішкою. Тепер ти можеш захистити себе від базально-клітинної карциноми. Ця назва, до речі, звучить просто жахливо. Я, Олівія, якби не зайняті руки, залюбки ляснула б себе долонею по обличчю. Ненавиджу сонцезахисний крем. Він липкий, і через нього я пахну, наче пінаколада. І цього забагато. Просто нанеси на шкіру. Вона поглине, скільки зможе. І особливо наносить там, де ластовиння. «А решту можеш намазати на когось іншого». «Добре, тоді нуму нанесу і на тебе. І на тебе, Джеремі. Ти взагалі рудий». «Рудий, але без ластовиння», – відповів він з гордою усмішкою, наче власноруч розробляв свій генотип. «І на мені його вже тонна. Дякую, Люба». Він нахилився і поцілував Ань у щуку, так, ніби зараз між ними розпочнеться сеанс поцілунків. Олівія майже зітхнула. «То що мені тепер з цим робити?» Просто знайди когось. Куди подівся Малкольм. О, там, поряд із Джуд, перехнув Джеремі. Джуд? Анна хмурилась. Так, з кафедри нейрології. Лікарка, кандидат медичних наук? Народе! Олівія ледь стрималася, щоб не закричати. Я не можу навіть поворухнутись. Будь ласка, позбавте мене цього кремового безлоду, який ви створили. Боже, Олівія! Анна закотила очі. Ти так іноді драматизуєш? Постривай, вона помахала комусь позаду Олівії, а потім голосно вигукнула Гей, доктора Карлосне, на вас немає сенсу захисного крему? За мить мозок Олівії спалахнув і розсипався купкою попелу. Ось так просто припинила своє існування, 100 мільярдів нейронів, 1000 мільярдів гліальних клітин, і хто знає, скільки мілілітрів спинномозкової рідини. Також не пощастило і решті її тіла, адже Олівія в режимі реального часу відчула, як відключаються всі її органи. Від самого початку знайомства з Адамом, щоб позбавитись ніяковості їхніх стосунків, їй хотілося вмерти на місці разів уже десять, щоб земля в неї під ногами розверзлася і цілком поглинула її. Але цього разу вона відчувала, як світ дійсно припинив своє існування. «Не обертайся», – порадило їй те, що залишилося від її нервової системи – Удавай, що не почула, нехай цього не існуватиме. Але це було неможливо. Проте існував трикутник, створений Олівією, Ань, що стояла попереду неї, і, можливо, Адамом, який, мабуть, стояв позаду неї. А отже, вона не мала вибору. За неї обрала Ань. Особливо, коли Адам, який навіть і гадки не мав, до чого Ань хилить, який навіть не помітив тієї безлічі крему, що хлюпалася в її долонях, сказав ні. Що ж. «От, дідько. Олівія розвернулася і побачила його. спітнілого, піднілого, з, -під з фризбі в лівій руці та взагалі, взагалі без сорочки. «От і чудово!» – весело промовила Ань. «У Олівії його дуже багато, і вона не знає, куди його подіти, тож нехай вона змастить вас!» «Ні, ні, ні! Я не можу!» – прошепіла вона Ань. «Це буде дуже недоречно!» «Чому?» – невинно зморгнула Ань. Я постійно змащую шкіру Джеремі сонцезахисним кремом. Ось дивись, вона вичавила трохи крему і розмазала його по обличчю Джеремі. Я змащую шкіру свого хлопця сонцезахисним кремом, тому що не хочу, щоб у нього була меланома. Це недоречно? Олівія бажала її вбити. Вона примусить її злизати кожну краплину цього дурнуватого крему і дивитиметься, як Ань повільно і болісно помирає від отруєння оксибензоном. Але вона зробить це пізніше. А зараз Адам дивився на неї, його обличчя не виражало жодної емоції. Олівія могла б вибачитися, сховатися під столом, чи хоча б просто помахати йому рукою. Але єдине, на що вона виявилася спроможна, це витріщитися і помітити, що він не сердиться, хоча в останню їхню розмову вона його добряче образила. Розглядаючи білу калюжу в оліївіних долонях, він просто мав трохи задумливий і збентежений вигляд, мабуть намагаючись зрозуміти, як виплутатись з цієї ідіотської ситуації і зрештою погоджуючись узяти в ній участь. Він кивнув і розвернувся до Олівії спиною, м'язи якої трохи ворухнулось, коли він кинув докторові Родрігесу фризбі і прокричав «п'ять хвилин!». З цього Олівія дійшла висновку, що вони дійсно це робитимуть. Ну, звісно ж, будуть, тому що це було її життя, і зроблений нею недоладний, дурний і безглуздий вибір. «Привіт», – сказав Адам, коли вони наблизились одне до одного. Він кинув погляд на її руки, на те, як вона їх тримала, наче просила щось. Позаду неї наймовірніше витріщалися Ань і Джеремі. «Привіт! Сьогодні вона була взута в шльопанці». А він – снікерси. І він завжди був високим, але зараз узагалі здіймався над нею. Його груди були якраз на рівні її очей. І… Ні, ні, ні, не роби цього. Можеш розвернутися? Якусь мить він вагався, але зрештою послухався. І це було дуже незвично. Це Олівія аж ніяк не розв'язала проблеми, адже його спина була такою ж вражаючою, як і груди. «А можеш трохи ем, нахилитись?» Адам нахилився, і хоча його плечі залишилися для неї надто високими, дотягнутися до них стало трохи легше. Вона підняла праву руку і трохи крему полилося на землю. «Там йому і місце», – сердито подумала вона. А потім Олівія зробила те, про що ніколи не могла навіть помислити. Змастила кремом спину Адама Карлосона. Вона вже торкалася його раніше, і тому її не мало здивувати міцність його м'язів. Олівія пригадала, як він штовхав ту вантажівку, яка важила втричі більше за нього і миттю наказала собі зупинитись, тому що такі думки були цілковитим неподобством, однак вона продовжувала торкатись його шкіри, гарячої від сонячних променів, а його плечі були розслаблені і нерухомі під її пальцями. І навіть незважаючи на те, що навколо було багато людей, їй здавалося, що окрім них нікого немає. Отже, у її роті пересохло, це мабуть чудова нагода перепросити за те, що ми постійно опиняємось у таких ситуаціях. «Усе добре». «Я серйозно». «Ти ні в чому не винна», – промовив він трохи різко. «Все нормально?» «Так», – він напружено кивнув. Це змусило Олівію думати, що може він і не такий розслаблений, як їй уважається. За шкалою від одиниці до залежно від причинково наслідкового зв'язку, наскільки ти це ненавидиш. Вона здивувалася, почувши його сміх, хоча напруження з його голосу нікуди не поділося. «Я не ненавиджу це, і ти справді ні в чому не винна. Я розумію, що це найгірше, що могло Олівії. Це не так». Він трохи розвернувся, щоб подивитися в її очі, весело і якось напружено. «Точно. Він м'яко торкнувся пальцями її лівої долоні та взяв трохи сонцезакисного крему, щоб нанести собі на груди, що врешті-решт було на краще». Вона ні крапельки не бажала змащувати їх кремом на очах у 70% аспірантів, не кажучи вже про її керівника, доктор Коаслан, яка, мабуть, спостерігала за ними, на ястром. А може й ні, але перевіряти Олівія не збиралася, вона обрала блаженне невідання. Здебільшого це через те, що і твої друзі надто допитливі. Вона засміялась. Я знаю, можеш мені повірити, що я вже шкодую, що ми з Ань найкращі подруги. Я б навіть сказала, що мріє її вбити. Вона змістила руки йому на лопатки. На його шкірі було чимало маленьких родимок і ластовиння. І їй спало на думку, наскільки недоречною буде її спроба поєднати їх пальцем, провести між ними невидимі лінії. Вона спробувала уявити, яким чудовим може бути такий малюнок. Проте довгострокова користь від сонцезахисного крему науково доведена, а шкіра у тебе бліда. Ось, нахилися ще трохи, і я змощу тобі шиї. М? Вона обійшла його, намагаючись дістатися його плечей, ще й спереду. Адам такий великий, що вона насправді використовує весь цей дурний крем і може навіть доведеться попросити в антіше. Принаймні, завідувачі кафедри буде на що подивитись. Та й ти, здається, задоволений. Він багатозначно подивився на те, як вона розмазує крем по його ключиці. Олівія почервоніла. «Ні, я не мала на увазі, що... Я хотіла сказати, що ти задоволений грою у фрисбі або чимось іншим». Він скривився. «У всякому разі це значно краще, ніж пусті балачки». Вона засміялась. «І то правда». «Тепер зрозуміло, чому ти такий спортивний. Мабуть, ти ще з дитинства займався спортом, аби лише ні з ким не теревенити. Принаймні це пояснює, чому твоя доросла особистість така...» Олівія замовкла. Адам підняв брову. «Ворожа і неприїзна? Чорт! Я цього не казала. Просто написала. Я... Вибач, вибач мені, будь ласка, я не хотіла...» Вона розгубилась і стиснула зуби, а потім помітила, як він усміхається куточками губ. «Чорти б тебе взяли!» Вона легенько стукнула його по руці. Адам скрикнув і усміхнувся ширше, і це змусило її замислитись. Якою була б його реакція, якби вона помстилася, написавши сонцезахисним кремом на його шкірі своє ім'я. Вона спробувала уявити вираз його обличчя, коли він, знявши сорочку, побачить у дзеркалі п'ять літер, які білітимуть у нього на шкірі. Як би він зреагував? Може, навіть захотів би їх торкнутися? «Божевілля», – сказала вона собі, – «ця вся ситуація зводить тебе з глузду». «Так, він привабливий, і ти це визнаєш. Ну і що? Яка різниця?» Вона витрила залишки крему об його біцепси і відступила. Докторе ворожий, ви можете бути вільні». Тепер його власний запах змішався із запахом поту і кокосу. Наступного разу вони розмовлятимуть аж у середу, і від цієї думки, хто знає чому, в олівії защеміло серце. «Дякую. І гадаю, Ань, ти ж варто подякувати». «Ммм?» «Як вважає, що вона вигадає для наступного разу?» Він зне за плечима. «Триматись за руки? Годувати одне одної полуницею? Чудова ідея? А може вигадає щось своє? Фальшиве весілля? Фальшиве придбання будинку? Фальшиве оформлення кредиту?» Олівія засміялась. Він дивився на неї тепло і допитливо, і твердо, мабуть, їй уважалося – це все гра її уяви, треба було взяти капелюх для захисту від сонця. «Олівія, привіт!» Вона відірвала погляд від Адама і помітила, що до них наближається Том. Він також був без футболки, теж підтягнутий і теж з вираженими кубиками на животі. Але чомусь Олівії було це байдуже. «Привіт, Томе!» Його втручання трохи розсердило Олівію, але вона однаково всміхнулася. «Мені дуже сподобалася твоя нещодавня лекція». «Так, вона була чудовою». «Адам тобі вже розповів про зміну планів?» «Зміну планів?» Олівія нахилила голову. «Ми досягли неймовірного прогресу, і тому наступного тижня поїдемо до Бостона, щоб завершити все ж на території Гарварду». «О, це чудово!» Вона поглянула на Адама. «Тебе довго не буде?» «Лише кілька днів», – він говорив тихо. Почувши, що це ненадовго, Олівія відчула полегшення з якихось незрозумілих причин. «Ти зможеш надіслати свій звіт до суботи?» – спитав Том. «У вихідні я його перегляну, і ми якраз обговоримо його до мого від'їзду». Мозок Олівії вибухнув у полум'я паніки, наповнений червоними сигналами тривоги, але їй вдалося втримати усмішку. «Так, звісно, у суботу він буде в тебе». О боже, о боже, їй доведеться працювати цілодобово, без жодної перерви на сон упродовж усього тижня і брати ноутбук навіть у баральну, щоб набирати текст, коли буде пісяти. Без проблем, додала вона, ще більше занурюючись у свою брехню. Чудово, Том підморгнув їй, а може просто примружився на сонце. Ти ще гратимеш? запитав він у Адама і побачивши його кивок, побіг грати. Якусь мить Адам вагався, потім кивнув у Лівії та пішов. Коли він приєднався до інших гравців, які, здається, зраділи його поверненню, вона щасило намагалась не дивитись на його спину. В очевидь, у спорті Адаму Карлосону теж не було рівних. Це несправедливо. Щоб зрозуміти, що останні п'ять хвилин на них витріщались не лише Ань і Джеремі, а й взагалі всі присутні, Олівії навіть обертатись не було потреби. Вона взяла напій з найближчого до неї холодильника, нагадала собі, що саме цього вони з Адамом і прагнули, коли укладали ту угоду, і стала під дубом поряд із друзями, які, незважаючи на все те божевілля і сонце захисним кремом поховалися в тіні дерева. Хто б міг подумати? Вона навіть голоду вже не відчувала, і причина цього маленького чуда полягала в змащуванні сонцезахисним кремом шкіри її несправжнього хлопця у всіх на очах. «То який він?» – спитала Ань. Її голова лежала в Джеремі на колінах. Поряд стояв Малкольм і витріщався на гравців у фризбі, мабуть розмірковуючи над тим, як сонце підкреслює красу Голдена Родрігеса. «М?» «Карлосон?» «О, точніше!» Ан підморгнула. Я хотіла сказати Адам. Ти ж називаєш його Адамом, так? Чи тобі більше подобається доктор Карлсон? Якщо ви граєте в рольові ігри зі шкільною уніформою і всілякими правилами, я дуже хочу це почути. Ань? Так, то який себе Карлсон? Запитав Джеремі. Припускаю, з тобою він поводиться інакше. Чи він і тобі постійно розповідає про замалий розмір шрифту на X та Y осях? Нахиливши голову, Олівія усміхнулася, адже дійсно могла уявити, як Адам каже ці слова. Навіть почула його тон. Ні, принаймні поки що. Отже, який він? Вона відкрила рота, вважаючи, що відповісти на це запитання буде легко. Звісно, завжди є але. Він просто... ну ви знаєте. Ні, не знаємо, промовила Ань. У ньому має бути ще щось. Він такий примхливий, поганий і злий і... Неправда!